Розділ одинадцятий. Броня. Вони повернулись на корабель. Фардер Кором, Джон Фа та інші ватажки надовго засіли в кают компанії. А Ліра пішла до своєї каюти і витягла Галетіометр. П'ять хвилин, і вона знала, де відмежа броня, і чому так складно буде її повернути. Спершу хотіла піти в кают компанію і розповісти усе Джону Фа та іншим, але зрештою вирішила, що вони самі її покличуть, якщо захочуть дізнатися. Можливо, вони вже й знають. Дівчинка лежала на койці, всі гадки її були про дикого, сильного звіра. Як бездумно він хлебче вогнений напій, який він самотній на цій брудній, жалюгідній роботі. Інша річ – бути людиною. Поруч завжди твій деймон, з яким можна поговорити. У тиші. Без постійного репіння заліза чи дерева, без деркотіння двигуна й шурхотіння води вздовж бортів ліра задрімала. А поруч на подушці заснув пантелеймон. Їй снився батько, могутній і ув'язнений, аж раптом вона прокинулась. Котра година? Дозна. Крізь ілюмінатор пробивалося слабке світло. Місяць, подумала дівчинка, і в цьому світлі побачила зимовий одяг у куточку каюти. Їй одразу захотілося його надіти. Вона швидко вдягнулася, тепер треба йти на палубу. Відчинила двері і вийшла. В небі! Відбувалося щось дивовижне. Ліра спочатку подумала: це хмари так бігають і тремтять, немов у гарячці. Але Пантелеймон шепнув: "Аврора". Це відкриття так її приголомшило, що вона схопилася за поручні, аби не впасти. Сяйво виповнювало все небо, незміримість його була просто немислима, величезні запони ніжного світла спускалися, немов і самого раю тремтіли й переливалися кольорами й відтінками, блідозелені й світлорожеві, прозорі й тендітні. А в самому низу вони палахотіли насиченою вогненно-малиновою барвою, неначе пломені пекла. Гойдалися, і мерехтіли граційно, ніби віртуозні танцівниці. Лірі здалося, що вона чує їх. Безмежно далекий Приглушений свист. Мінлива краса і вишуканість. Поруч із нею дівчинка відчувала щось таке ж глибинне, як тоді біля ведмедя. Її розчулило це видовище. Таке прекрасне, майже святе. В очах запекли сльози, а крізь них... Сяйво, розщепилося на сотні барвистих веселок. Ще трохи, і вона увійшла в такий самий стан трансу, як тоді, коли читала алетіометр. Може, мимоволі сяйнула їй думка, може та сила, яка примушує стрілку крутитися, примушує світитися і аврору. «Може, це пил?» Вона подумала про це несвідомо, зовсім не зауваживши, і хутко забула, а згадала вже потім, значно пізніше. Пильно придивившись, Ліра побачила обриси великого міста – що проступали крізь смуги й струмені напівпрозорих кольорів. Вежі та бані медового кольору церкви й колонади, широкі бульвари й осяяні сонцем парки. Від цього видовища паморочилося в голові, так, наче вона дивилась не вгору, а вниз. У широчезну, нездоланну безодню. Це був цілий Всесвіт. Але щось таки долало цю безодню. Якась маленька рухома цятка. І вона не була ані часткою Аврори, ані часткою того Всесвіту, що був за Авророю. Цятка летіла понад дахами міста. Побачивши її виразно, ліра остаточно прийшла до тями, а небесне місто зникло. Летючий об'єкт наблизився і зробив над кораблем коло. Змахнув потужними крилами і сів на палубу за кілька кроків від ліри. При світлі аврори дівчинка побачила великого птаха сірого красення гусака. На голові в нього яскріла сніжно-біла пляма. Але це був не птах. Це був Деймон. Хоча поруч нікого крім ліри не було. Їй стало моторошно. Птах Сказав «Де Фардер Корам?» І раптом Ліра збагнула. Це був Деймон Серафіни Пеккали, королеви відьомського клану, подруги Фардера Корама. Затинаючись, дівчинка пробелькотіла. «Я, він, я піду і покличу його». Вона збігла вниз по трапу до каюти фардера-корома і, відчинивши двері, гукнула в темряву. «Фардере-короме! Прилетів Деймон-відьми! Він чекає на палубі! Він прилетів сам один! Я бачила, як він летів у небі!» «Попроси його зачекати на юті!» «Добре?» – озвався старий Ептянин. Гусак велично попрямував на корму, роззираючись навколо, вишуканий і дикий водночас. Ліра відчувала захват і жах, наче до неї завітав привид. Прийшов Фардер Корам у теплому одязі, а за ним і Джон Фа. Обидво ватажки шанобливо вклонилися гостю, а їхні деймони так само гречно привіталися з ним. «Моє шанування, Каїсо», – мовив фардер Корам, – «радий, що маю честь бачити тебе знову. Зійдеш униз, чи волієш залишитися на свіжому повітрі?» «Дякую, фардер Кораме, я волію залишитися тут. Ви добре вдягнуті, відьми». Їхні деймони не відчувають холоду. Гусак турбувався за людей. Фардер Корам запевнив, що вони вдягнуті добре, і запитав про Серафіну Пеккалу. «Вона переказує тобі вітання, Фардере Кораме. Вона здорова і сильна. А хто ці люди?» Фардер Корам познайомив гусака з Джоном Фа і Лірою. Деймон пильно глянув на дівчинку. «Я чув про цю дитину», – мовив він. «Відьми говорять про неї». «Отже, ви прийшли з війною». «Не з війною, Каїсо. Ми хочемо врятувати дітей, яких у нас вкрали. І я сподіваюся, що відьми нам допоможуть». Не всі відьми готові допомогти. Деякі клани співпрацюють з мисливцями за пилом. Це ти про комітет офірних волонтерів? Я не знаю, що таке комітет. Ці люди полюють на пил. Вони приїхали в наші краї 10 років тому з філософськими приладами, заплатили за дозвіл побудувати на наших землях станції – і поводилися дуже чемно. А що це за пил? Він падає з неба. Дехто каже, що він сипався завжди, дехто каже, що він тільки тепер почав сипатись. Зрозуміло одне: щойно люди усвідомили, що це за пил, їх узяв величезний страх, і вони не зупиняться ні перед чим. Аби його дослідити, але відьмам це не цікаво. А де вони тепер, ці мисливці, за пилом? Чотири дні треба йти на північний схід у місцину, що зветься Болвангар. Наш клан ніяких угод із ними не укладав. До того ж, ми твої боржники, фардере, корами. Тож я прилетів щоб розповісти вам про шлях до мисливців за пилом. Фардер кором усміхнувся. Джон Фа сплеснув величезними долонями. «Щиро дякуємо, сер», – сказав він гусаку, – «але повідайте нам, що вам іще відомо про цих мисливців, що вони роблять у болвангарі». Вони звели будинки з металу і бетону, побудували підземні бункери, опалюють вугільним спиртом, транспортування якого дуже дорого коштує. Ми не знаємо, що вони роблять, але набагато миль довкола цього місця утворилася атмосфера ненависті й страху. Відьми це бачать, а люди – ні. Тварини тримаються від цих місць подалі. Птахи там не літають, лемінги й лисиці повтікали звідти. Ось чому й назва – Болвангар, тобто лихий простір. Вони його так не називають. Вони кажуть – станція. Але для всіх інших це – Болвангар. А який у них захист? У них є рота північних тартар із рушницями. Вони добрі вояки, проте їм бракує практики, бо на станцію ніхто не нападав, відколи її збудовано. Територію огороджено парканом із колючим дротом, по якому пущено анбаричний струм. Можливо, є ще якісь Системи захисту ми не знаємо, бо, як я вже сказав, нас це не цікавить. Лірі кортіло поставити запитання. Деймон Гусак зрозумів це і глянув на неї, немов би даючи дозвіл. Чому відьми говорять про мене? Бо твій батько знає про інші світи відповів Деймон. Це здивувало усіх трьох. Ліра зирпнула на фардера Корама, який так само здивовано глянув на неї, а потім на Джона Фа. У того був стурбований вигляд. «Інші світи?» – перепитав він. «Перепрошую, сер, але про які світи йдеться?» – Ви маєте на увазі зорі? – Зовсім ні. – Може, світ духів? – запитав фардер корам. – Ні. – Це місто за північним сяйвом, – здогадалася Ліра. – Це воно, так? Гусак повернув до неї величну голову. Очі в нього були чорні, оточені тонкою світлоблакитною лінією, і дивились пронизливо. – Так, – відповів він, – про інші світи відьми знають вже тисячі років. Їх можна побачити при світлі північного сяйва. Вони не належать до нашого Всесвіту, бо навіть найдальші зорі належать. Але північне сяйво показує зовсім інший Всесвіт. Він недалеко від нашого. Вони взаємопереплетені, взаємопроникні. Ось тут, на цій палубі, мільйони Всесвітів, які навіть не підозрюють, про існування один одного. Гусак широко розгорнув крила і згорнув знову. Щойно, сказав він, я торкнувся мільйонів інших світів, а вони про це й гадки не мають. Ми близькі один до одного, серце до серця, але ніколи не зможемо побачити їх або почути. Хіба що за допомогою північного сяйва. Чому? спитав Фардер Корам. Тому, що заряджені частинки Аврори мають властивість робити матерію цього світу тоншою, тож на деякий час ми можемо бачити крізь неї. Відьми завжди знали про це, але говоримо ми про це рідко. – Мій батько вірить у це, – сказала Ліра. – Я знаю, я чула його розповідь і бачила фотограму Аврори. – Це якось пов'язано з пилом, – уточнив Джон Фа. – Хто знає, – відповів Деймон, – я можу лише сказати, що мисливці за пилом бояться цього пилу немов смертельної отрути. Тому вони й ув'язнили лорда Азріеля». Але чому саме? Вони гадають, що він за допомогою пилу хоче збудувати міст між цим світом і тим, за Авророю. У Ліри голова пішла обертом. Вона почула голос фардера Корома. А він справді має такий намір? Так. Відповів Деймон. «Вони в це не вірять, бо, на їхню думку, той, хто впевнений в існуванні інших світів, не сповна розуму. Однак це правда. Він має такий намір. І він такий могутній, що вони бояться. Раптом він поламає їхні плани». Тому й уклали угоду з броньованими ведмедями, і ті тримають його у фортеці на свальбарді. Кажуть, мисливці за пилом допомогли новому королю ведмедів посісти трон. Це був один із пунктів угоди. А відьми хочуть, щоб він збудував цей міст. Вони за нього чи проти нього – Спитала Ліра. На це запитання відповісти непросто. По-перше, серед відьм немає єдності. Ми по-різному дивимося на деякі речі. По-друге, міст лорда Азріеля матиме значення у війні між деякими відьмами та іншими силами, зокрема зі світу духів. Міст, якщо тільки його буде збудовано, дасть величезну перевагу тому, хто ним володітиме. По-третє, клан Серафіни-Пеккали, тобто мій клан, не пристав до жодної сторони, тож на нас тиснуть, аби схилити до того чи того табору, як бачите, Тут питання великої політики, тому відповісти на них дуже складно. А ведмеді, не вгавала Ліра, на чиєму боці вони? На боці того, хто їм платить. Їх не цікавлять ці питання, в них немає демонів, і вони не тямлять тих загроз, які непокоять людей. Принаймні так було завжди. Проте ми чули, що новий король хоче поміняти їхні звичаї. Хай там що, мисливці за пилом заплатили їм за лорда Азріеля, і вони триматимуть його на свальбарді доти, доки остання крапля крові не витече з тіла останнього ведмедя. «Але не всі ведмеді такі», – заперечила Ліра. «Є один, він не на свальбарді». Це ведмідь-вигнанець. Він піде з нами. Гусак пронизливо глянув на дівчинку. Вона відчула його недовірливе здивування. Фардер-кором знітився. Розумієш, Ліро, я не певен у цьому. Ми дізналися, що він працює за угодою, тобто невільний в своїх діях. Поки не спливе термін угоди, він не зможе піти з нами, і не має значення з бронею чи без, та він її ніколи й не забере. Але він сказав, що його ошукали, напоїли й заховали броню. А ми чули іншу історію, озвався Джон Фа. Він небезпечний негідник. Ось що ми чули». «Якщо...» – ліра розхвилювалась, вона ледве могла говорити від обурення. «Якщо, але тіометр щось показує, я знаю, що це правда!» А я спитала, і він відповів. «Ведмедя таки ошукали, тож це люди обманюють, а не він! І я йому вірю, лорде фа!» «Фардере короме, ви ж його бачили, ви ж йому...» «Також вірите, хіба ні?» «Гадав, що вірю, дитинко. Я не маю твоєї певності». «Але чого вони бояться? Що він кинеться вбивати людей, щойно вдягне броню? Він давно міг убити десятки». «Він уже вбив», – сказав Джон Фаа. Ну, не десятки, але кількох. Коли в нього забрали броню, він шаленів від люті та шукав її. Зруйнував банк, поліцейський відділок, і ще щось, двоє людей загинули. Його не застрелили тільки тому, що в нього великий хист до роботи з металом. Він потрібний їм як робітник. «Як раб!» Павку, вигукнула ліра. «Вони не мають права!» Вони мали б застрелити його, однак не зробили цього. Присудили, щоб він працював для блага міста, поки не відшкодує збитків. «Джоне», – мовив фардер корам, – «не знаю, як тобі, а мені здається, що вони ніколи не віддадуть йому броню». Що більше вони його тримають, то лютішим він буде, коли її дістане. Але якщо ми повернемо йому броню, він піде з нами і дасть їм спокій, наполягала Ліра. Я обіцяю, лордефа. Фа. Як ми це зробимо? Я знаю, де вона. Запала тиша. Всі троє – обернулись до деймона-відьми, який пильно дивився на Ліру. Обернулись їхні деймони, хоча досі вони сором'язливо і ввічливо відводили очі від цієї самотньої істоти, деймона без людини. «Хай тебе не дивує», – гусак звернувся до Ліри, «та алетіометр – це ще одна причина, чому тобою цікавляться відьми». «Консул сповістив нас про ваш ранковий візит, і, певно, це доктор Ланселіус розповів вам про ведмедя». «Так і є», – підтвердив Джон Фа. «Ліра і Фардер Кором зустрічалися з консулом. Я гадаю, Ліра має рацію, проте якщо ми порушимо тутешні закони, то посваримося з місцевими мешканцями» а наша мета – болвангар, і ми маємо йти туди, з ведмедем чи без нього. Так, але ти не бачив його, Джоне, – сказав Фардер Корам. Я згоден з Лірою. А якщо нам за нього поручитися, його участь може бути вирішальною. А ви, як гадаєте, сер, Джон Фа, звернувся до Деймона Відьми. «Ми мали справи з ведмедями. Їхні бажання такі ж дивні для нас, як наші для них. Якщо цей ведмідь – вигнанець, то, можливо, він не такий надійний, як інші. Ви маєте вирішити самі. І ми вирішимо», – твердо сказав Джон Фа. «А зараз, сер». «Чи могли б ви розповісти нам, як дістатися Болвангара?» Деймон Гусак почав пояснювати. Він розказував про гори й долини, про ліси й тундру, про те, як орієнтуватися за зірками. Ліра трохи послухала, а тоді... Відкинулась на спинку стільця разом із пантелеймоном, що скрутився довкола її шиї, і стала думати про ту величну картину, яку намалював Деймон Гусак. Міст поміж світами. Годі було й сподіватися на таке, і тільки її великий батько зміг відважитися, Спочатку вони врятують дітей, потім вона з ведмедем вирушить на свальбарт, віддасть лортові Азріелю галатіометр, який допоможе йому вийти на волю, а тоді вони разом збудують міст і першими пройдуть. Уночі Джон Фа, певно, переніс її до каюти, бо вона прокинулась на своїй койці. Блякле сонце стояло на найвищій точці, десь на долоню від обрію, тож Ліра подумала, що вже полудень. Невдовзі, коли вони вирушать далі на північ, сонце зникне взагалі. Дівчинка швидко вдягнулась, вибігла на палубу, але там нічого цікавого не відбувалося. Всі запаси лежали розвантажені, собачі запряги і сани найняті, усе було готове і усе стояло без руху. Гептяни сиділи в задимленій кав'ярні з вікнами на море. За довгими дерев'яними столами підсичання і потріскування старих анбаричних лампочок вони їли печиво зі спеціями та пили міцну солодку каву. А де лорд Фа? Ліра підсіла до тоні кости і його друзів. І Фардеркором. Вони пішли по броню для ведмедя? Вони пішли до Сисельмана, так тут називають міського голову. Ти бачила ведмедя? Так. І дівчинка заходилася розповідати. Поки вона розказувала, якийсь чоловік підсунув стілець і приєднався до товариства. «То ви розмовляли зі старим Йориком?» – спитав він. Ліра з подивом глянула на незнайомця. Це був високий худий вусань із вузькими блакитними очима і іронічним виразом обличчя. Дівчинку пройняло гостре передчуття щодо цієї людини, але вона не могла збагнути, добре воно чи погане. За Деймена, чоловік мав брудну зайчиху, таку ж худющу й обдерту, як і він сам. Незнайомець простягнув руку, і вона обережно її потисла. Лі Скорсбі називався він. «Аеронавт!» – вигукнула Ліра. «Де ваша повітряна куля? Можна на ній політати?» «Поки що вона спакована, міс. А ви, мабуть...» та сама знаменита Ліра. Як вам, Йорик Бернісон? Ви його знаєте? Ми разом воювали в Тунгузькій кампанії. Дідько, я знаю Йорика цілу вічність. Усі ведмеді не подарунок, але цей. Аго, джентльмени, хто з вас бажає спробувати щастя в азартній грі? Навіть звідки в руці в нього з'явилась колода карт, і він із виляском провів по ній пальцем. Я чув: "Ваш народ, завзяті картярі!» Ліс Скорсбі однією рукою тасував карти, а другою потягнувся за цигаркою до нагрудної кишені. То може ви покажете простому техаському мандрівнику своє уміння і хист? Що скажете, джельтмени?" Гептяни пишалися своїм умінням грати в карти, тож кілька чоловіків присунули стільці ближче. Поки вони домовлялися про гру і ставки, зайчиха-аеронавта зробила вухами знак Пантелеймону, який одразу зрозумів і, перетворившись на білку, стрибнув до неї. Зайчиха сказала тихо, але так, щоб Ліра почула. «Ідіть просто зараз до ведмедя і все йому розкажіть». Щойно вони дізнаються, як одразу переховають броню десь і інде. Ліра підвелася, зі шматком печива в руці, ніхто не звернув на неї уваги. Ліс Корсбі саме роздавав карти, і всі були поглинуті цим процесом. У блідому світлі безкінечного надвечір'я дівчинка рушила до санного депо. Вона мала це зробити, хоча боялась і почувалася ніяково. Велетень, ведмідь, працював у дворі найбільшої бетонної будівлі. Ліра зупинилась коло відчинених воріт і стала спостерігати. Йорик Бирнісон розбирав трактор. Капот був покручений і зім'ятий, а одне колесо загнуте вгору. Ведмідь зняв капот покрутив його в лапах ніби картон, а тоді поставив задню лапу на один ріг і вигнув так, що м'ятини враз вирівнялись, і капот прибрав правильної форми. Притуливши капот до стіни, ведмідь підняв однією лапою трактор і перевернув набік, глянути на погнуте колесо, і враз побачив ліру. Її охопив страх. Він був такий великий, такий лютий. Вона стояла кроків за сорок від нього. Два стрибки і він легко подолає цю відстань. Вона вже готова була втекти, але Пантелеймон сказав «Стій, я піду і поговорю з ним». Він був птахом, Крячком. І перш ніж вона встигла відповісти, злетів із паркана на мерзлу землю. Ворота були відчинені, ліра могла піти слідом, проте страх паралізував її. Пантелеймон глянув на неї і перетворився на борсука». Вона розуміла, що він робить. Даймони могли відходити від своїх людей не більше, ніж на кілька кроків. І якщо вона залишатиметься біля паркана, а він і далі буде птахом, то не зможе підлетіти до ведмедя. Тож він збирався її тягнути. Ліра почувалася розлюченою і нещасною. Борсучі пазурі вперлися в землю, і Пантелеймон – Рушив уперед. Це було дивне, болісне відчуття, коли Деймон натягував невидиму нитку між ними. Фізичний біль, глибоко в грудях, глибокий смуток і любов. Ліра знала. Пантелеймон відчуває те ж саме. Усі так робили колись. Перевіряли, як далеко вони можуть Відійти одне від одного і поверталися з величезним полегшенням. Він потягнув сильніше. Не треба, пане! Але він не зупинився. Ведмідь спостерігав незворушно. Біль у грудях став нестерпним. З горла вирвався схлип. Пане! Вона вже була... Заворіть ми! Бігла до нього по мерзлій грязюці, а він диким котом стрибнув їй на руки, і вони тулились одне до одного і схлипували. Я думала, ти справді? Ні, я й не уявляла, що це так боляче. Ліра сердито змахнула сльози й гучно шморгнула носом. Пантелеймон горнувся до неї, а вона подумала, що радше помре ніж розлучиться з ним знову. Від такого болю і жаху можна збожеволіти. Навіть по смерті вони будуть разом, як ті науковці в катакомбах у Джордані». Дівчинка глянула на ведмедя. «У нього не було Деймона. Він був сам, завжди сам». Вона відчула до нього такий жаль і ніжність, що ледь не простягла руку, аби погладити скуйовчини хутро, і лише його холодний злий погляд зупинив її. «Йорику Бирнісоне!» – мовила вона. «Що?» «Лорд Фа і Фардер Кором – Пішли поговорити про твою броню. Ведмідь не ворохнувся і не сказав ні слова. Було ясно, якої він думки про їхні шанси. – Але я знаю, де вона, – вела далі Ліра. – І якщо я тобі розкажу, то, можливо, ти сам її візьмеш. – Як ти дізналася? – у мене є читач символів. Тобі я можу про це сказати, бо тебе ошукали. Я вважаю, що це нечесно. Вони не мали такого робити. Лорд Фа хоче поговорити із Сисельманом. Та, мабуть, броню вони тобі не віддадуть. Але я, якщо я скажу, де броня, ти допоможеш нам врятувати дітей. «Так, і я…» – вона не хотіла бути докучливою, але не могла стримати свою цікавість. «А чому ти не зробиш собі нову броню з цього заліза?» «Бо воно негодяще. Дивись!» Ведмідь підняв капот однією лапою – а кіхтем другої розпоров залізо, немов консервним ножем. Моя броня з небесного заліза зроблена спеціально для мене. Для ведмедя броня це його душа, це те ж саме, що для вас Деймон. Викинь його, Йорк вказав на пантелеймона і заміни лялькою стирсою. Різні речі, правда? То де моя броня? Послухай, ти маєш пообіцяти, що не будеш мститися. Вони зробили погано, але ти маєш змиритися з цим. Гаразд, помсти не буде. Але я не відступлю, полізуть битися, помруть. Броня в будинку священника, в льоху, сказала Ліра. Він гадає, що в ній злий дух і намагається його вигнати. Одне слово – вона там. Ведмідь зіп'явся на задні лапи і поглянув на захід. Останні промені сонця забарвили його морду в яскравий жовто-білий колір. Сила струменіла від велетня хвилі гарячого повітря. «Я маю працювати, поки сонце сяде», – мовив Йорик. «Я обіцяв господарю ще кілька хвилин». «А там, де я, сонце вже сіло», – Ліра вказала на південний захід. Для неї сонце вже заховалося за скелястий мис. Ведмідь став на чотири лапи. Це правда. Тепер його морда була також у тіні. Як тебе звати, дівчинко? Ліра Белаква. Я твій боржник, Ліро Белаква, сказав ведмідь. Тоді розвернувся і пішов перевальцем геть. Так швидко, що Ліра бігом не могла нас догнати. Пантелеймон летів чайкою, дивився і кричав, куди бігти далі. Йорик Бернісон рушив вузьким провулком, звернув на головну вулицю, минув будинок Сисельмана, на флагштоці в нерухомому повітрі звисав прапор, а біля ганку походжав вартовий. Зійшов з горба до хатинки консула відьом – Поки Вартовий міркував, що йому робити, Йорек Бернісон завернув за ріг. Люди зупинялися, витріщалися, полохливо тікали геть. Вартовий двічі вистрілив у повітря і побіг за ведмедем, але зіпсував усю серйозність моменту. Підсковзнувся на слизькому спуску і відновив рівновагу лише біля найближчих поручнів. Ліра бігла за ним. Минаючи будинок Сисельмана, вона помітила на ганку кілька постатей. їй навіть здалося, що серед них був фардер-кором, та вона щодуху бігла далі. Будинок священника був старіший за інші, з другої цегли. Три сходинки вели до парадних дверей. Вони тепер висіли на одній завісі, а зсередини долинали крики й тріск дерева, Вартовий розгублено стояв на сходах, та вже почали збиратися перехожі. Люди виглядали з вікон будинків навпроти, і він зрозумів, що має діяти, вистрілив у повітря і побіг усередину. Раптом весь будинок затрусився, як у пропасниці, і з вікон повилітало скло, з даху посипалась черепиця, нажахана до смерті покоївка вибігла з дверей, її даймон півень з кутку даканням поспішав за нею. Пролунав ще один постріл, а тоді розітнулося страшне ревіння і вереск покоївки. Немов ядро, пущене з гармати, і з дверей вилетів священник разом із Деймоном Пеліканом, що мав скуйовджене пір'я і вигляд ображеної гідності. Ліра почула вигуки команд. З зарогу вибіг загін поліцейських, деякі з пістолями, деякі з рушницями, а за ними йшов джон фа і опасистий метушливий сисельман тріск, скрегіт, брязкіт змусили всіх подивитися на будинок. Вікно на першому поверсі, очевидно підвальне, заскрипіло, задзвеніло і розчахнулося. Вартовий вибіг на двір, став навпроти відчиненого вікна, здійняв рушницю на плече, раптом вікно вилетіло повністю і з нього виліз Йорик Бернісон, ведмідь у броні. Без неї він був грізний, у ній – моторошний. Броня була грубо склепана та руда від іржі. Величезні пластини скрипіли й заходячи одна за одну. Шолом загострений за формою морди з прорізами для очей. Нижня частина підборіддя залишалась відкритою аби кусати і рвати зубами. Вартовий кілька разів вистрілив. Поліцейські націлили рушниці, але кулі відскакували від броні, немов дощові краплі. Йорик Бернісон рванув уперед, скреготнув залізом і збив вартового на землю. Деймон охоронця-пес хаски метнувся до ведмежої горлянки, та Йорик Бернісон відмахнувся від нього, як від мухи, потягнув чоловіка до себе одним широким рухом, лапи, нахилився і обхопив голову бідолахи своїми щелепами. Ліра виразно побачила, що буде далі. «Ведмідь розчавить голову вартового, почнеться кривава бійня, буде ще більше смертей, ще довша затримка, і вони ніколи звідси не виберуться з ведмедем чи без ведмедя». Не думаючи про наслідки, вона кинулася вперед і поклала руку на одне з незахищених місць у броні, між шоломом і великою пластиною, що закривала його плечі. Там виднівся Жовто-білий клапоть хутра. Вчепилась у хутро пальцями. Пантелеймон кіт стрибнув до ведмедя, щоб її захистити, але Йорик Бирнісон не рухався. І стрільці опустили рушниці. «Йорику!» – палко мовила Ліра. «Послухай, ти мій боржник, правда? Є нагода». Повернути борг. Роби, як я скажу. Не бийся з цими людьми. Просто ходімо зі мною. Ти нам потрібен, Йорику. Ми не хочемо, щоб ти тут залишився. Ходімо зі мною і не озирайся назад. Хай Фардер Кором і Лорд Фаа домовляються. Вони знають, як це робити. Відпусти вартового і ходімо зі мною. Ведмідь повільно розімкнув щелепи. Вартовий упав непритомний, голова в крові, попелясте обличчя. Деймон кинувся приводити його до тями, а ведмідь відступив і став поруч з лірою. Ніхто не ворухнувся. Всі дивились, як ведмідь Відійшов від своєї жертви на прохання дівчинки й Деймона-кота і розступилися, даючи їм дорогу. Йорик Бернісон важко пройшов крізь натовп, прямуючи за Лірою до гавані. Її думки були зосереджені тільки на ньому. Вона не бачила того сум'яття і люті, які знялися відразу, коли ведмідь пішов. Вона йшла поруч – а Пантелеймон попереду ніби розчищав їм дорогу. Дійшли до порту. Йорик Бернісон опустив голову, розстебнув шолом, то й упав на мерзлу землю. Гептяни повибігали з кав'ярні і при мерехтінні амбаричного світла на палубі корабля спостерігали, як Йорик Бернісон скидав із себе броню і складав на пристані. Не сказавши ні слова, він підійшов до води, Зісков знову у неї майже без сплеску і зник. «Що сталося?» – спитав Тоні Коста. З вулиці долинали розлючені голоси. Це містяни й поліція підходили до порту. Ліра розповіла йому, як змогла. «Але куди він подівся?» – здивувався Тоні. «І чому кинув броню? Вони знову заберуть її!» Ліра також цього боялася. З-за рогу вже вийшов перший поліцейський, потім ще і ще, потім Сисельман, священник і двадцять чи тридцять роззявляк, а за ними Джон Фа і Фардер Корам, які намагалися не відставати. Дійшовши до пристані, поліцейські зупинились. На ведмежій броні, поклавши ногу на ногу, сидів довготелесий, Лі Скорсбі, а в його руці був найдовший пістоль, який Ліра будь-коли бачила, націлений акурат на гладкий живіт міського голови. «Схоже, ви не надто дбали про броню мого приятеля», – невимушено сказав аеронавт. «Гляньте, яка ржава!» Не здивуюсь, якщо там і міль завелася, то ви собі стійте, де стоїте, і милуйтеся краєвидом, але хай ніхто не спробує сюди й крок уступити, поки ведмідь не повернеться і зі змазкою. Або можете піти по домівках і читати газети, як вам хочеться. Он він!» Тоні вказав на дальній кінець пристані, де Йорек Бернісон виринув, тягнучи за собою щось темне. Ведмідь вискочив на причал, струсив із себе воду. Бризки розлетілися далеко на всі біч, і його хутро стало дибки. Тоді нахилився, знову взяв у зуби чорний предмет і потягнув до броні. Це був мертвий тюлень. Йорику... Аеронавт ліниво підвівся, тримаючи на мушці живі цисельмана. Як ся маєш? Ведмідь щось буркнув у відповідь, а потім одним ударом кігтя розпоров тюлення навпіл. Ліра захоплено дивилась. Йорик відділив шкуру від туші та відірвав смужки жиру. Він утирав їх у броню, змащуючи особливо ретельно там, де пластини заходили одна за одну. – Ти з цими людьми? – втираючи жир, – спитав ведмідь у ліс Корзбі. – А вже ж, ми обидва при роботі, Йорику. А де ваша повітряна куля? – поцікавилась Ліра у техасця. Лежить спакована на двох санях, а он, й бос нагодився. Джон Фа, Фардер Корам, Сесельман і четверо поліцейських підійшли до них. Ведмедю, голос у Сисельмана був верескливий і хрипкий, тобі дозволяється піти з цими людьми, але попереджаю, якщо коли-небудь ти знову з'явишся в межах міста! Тебе буде нещадно покарано!» Йорик Бернісон не звернув на ці слова жодної уваги. Він і далі змащував броню тюленячим жиром, і те, як турботливо він ставився до свого обладунку, нагадало Лірі про її відданість Пантелеймону. Справді. Броня була його душею. Сисельман і поліцейські пішли. Решта містян так само розійшлася в своїх справах. На пристані залишилося кілька роззявляк. Джон Фа приклав долоню до рота. «Гептяни – Гептяни! – гукнув він. Усі були готові. Усім нетерпеливилося вирушити в путь. Сани були навантажені, собаки стояли в посторонках. «Друзі, час вирушати!» – сказав Джон Фа. «Усі в зборі, шлях вільний. Містер Скорсбі, ви готові?» «Готовий, лорде Фа!» «А ти, Йорику Бернісоне, – як тільки вдягнувся, проривів ведмідь, він завершив змащувати обладунок. Щоб не викидати тьоленече м'ясо, схопив тушу зубами, кинув на задок найбільших саней, техасця, а тоді вдягнув броню. Неймовірно, як легко він поводився з нею. Залізні листи були завтовшки з дюйм, але він підняв і вдягнув їх, ніби це була шовкова мантія. Весь процес тривав не більше хвилини, і цього разу хрускоту іржавих пластин не було. За півгодини експедиція вирушила в путь. Небеса переливалися мільйонами зірок і сяяли місяцем. Сани підстрибували і гупали на вибоїнах і камінні, поки валка не виїхала на чистий сніг на околиці міста. Там гупання змінилось на репіння снігу, скрипіння дерева. Собаки пішли впевненіше, і рух став швидшим і рівнішим. На задку саней фардера-корома ліра, вся закутана так, що лише очі визирали, шепнула Пантелеймону. – Ти бачиш Йорека? – Він поруч із саньми лі-скорзбі, – відповів Деймон. Він горностаєм ухопився за ліруну відлогу і дивився назад. А попереду Понад північними горами світилися й тремтіли бліді арки й петлі північного сяйва. Ліра дивилась на них напівзаплющеними очима, і тепла сонна хвиля щастя переповнювала її. Вона йде на північ під авророю. Пантелеймон намагався розігнати її сонливість, та вона була непереборна, тож він згорнувся мишею всередині її каптура і також заснув. Він розповість їй потім, коли вона прокинеться. Зрештою, це, мабуть, була куниця або сон або якийсь різновид нешкідливого місцевого духа. Але щось. Рухалося на зирці за їхньою валкою, легко перестрибуючи з гілки на гілку в густому сосняку, і йому раптом зронився прикрий спогад про Золотого та Марина.